І був такий же великий. Людей усе збільшувалось, по одному, по два. Ходила пошепки тривожна поголоска, що приїхав і працює вже спеціальний військовий трибунал. Перед вечором приходив кілька разів старшина, і до нього все приставав Вася, щоб той дав паперу, та ще щоб і неодмінно великий лист. «Навіщо тобі паперу, Васю, та ще й великий лист неодмінно?» — Ей, товаришу старшина, — говорив меланхолійно Вася, — нічого ти не зрозумієш. Ти патрет Гітлера бачив? — Ну, бачив. — І Сталіна бачив? — Очевидно. — Ну, так от, Сталін, скажімо, то особстаття, не будем про те. А от Гітлер, та якщо така сволота має патрет, то чому не може мати патрета Вася, а? Хіба я був поганий танкіст? Ну, скажи. «Правда, — каже старшина, — ну от бач, і от товариш архітектор мене намалює, і ти матимеш мене отут, як вождя, на стіні, на пам'ять. А, старшина, ну як?» Вася явно нудився, в його зухвалих уїдливих дотипах був проте лише сам смуток. Старшина розвів руками скрушно. «Нема, брат паперу, Вася!» І, посміхнувшись, пішов собі. Так з портрета нічого й не вийшло. А ввечері, пізно перед північю, забирали з камери старосту одного села. Дебелий, мовчазний і терпеливий, як камінь, він тут раптом почав істерично битись, і кричати, і плакати, і просити. Він так само, як і Костик, учора боявся іти сам, просив, щоб його брали з усіма разом, але чотири автоматники скоро його заспокоїли. І справді перед відходом він раптом став спокійний-спокійний. Похитуючись, нагнувся до свого лігва, підняв торбинку, зроблену з рукава жіночої сорочки, і, випроставшись, пошукав очима когось. Знайшов того, кого шукав, і кинув йому жіночий рукав. То він Васі туди до столу кинув торбу з насінням і, не проронивши більше ні звуку, пішов, узятий з чотирьох боків у сталеві шори. А після півночі... Після півночі забрали Васю. Він спав під столом сном праведника, коли його покликано. Два автоматники залишилися у відчинених дверях, у сінях. Два підійшли до столу і покликали. Вася встав, почухався, подивився на них, надув презирливо губи. І супутій почав одягатись. Ну ж, вовіш, понуро підігнав один автоматник іронічно додавши: "Можна й так. Не твоє діло", огризнувся Вася і спокійно одягався далі собі. Нарешті, вступивши в повстяники, гукнув: "Готово". А тоді оглянув усю тюрму, усе звалище у брудних тремтячих істот і пішов. Ішов байдуже і мовчки. Так ніби це він ішов сам собі на прогулянку. А як порівнявся з Максимом, зупинився на мить і промовив голосом, що спочатку звучав твердо, а тоді зірвався і затремтів. Ну, прощавай, брат, архітектор, так ніх. хріна з нашого патрета й не вийшло. Махнув рукою і пішов геть. Зачинилися за вас і у двері. І вартовий, сидячи біля тих дверей на стільчику і тримаючи ручний кулемет на поготові, позіхнув і скомандував «Лежати, не рухатись, спати!» Це він проговорив речитативом, як молитву. По якомусь часі з-під столу виліз Васін товариш, той, що видався, був Максимові таким похмурим і неговірким. Вартовий гостро звелів йому лізти назад під стіл і спати. Але танкіст апатично вилаяв вартового соковитою українською селянською лайкою, підійшов до Максима і сів біля нього. Він крутив цигарку, і руки його несамовито тремтіли. Газетний папір рвався, махорка розсипалася. Нарешті він таки тут цигарку зліпив і припалив своєю запальничкою. Сидів і затягався мовчки, а тоді зітхнув і промовив, ніби сам до себе. «Пропав, брат Василько, розстріляють?» «Уже, мабуть». Перемочена цигарка гасла, і він її знову припалював, чіркаючи нервово-запальничкою і освітлюючи ясно своє понуре металеве обличчя і розгублені ясно-блакитні очі, що так не посували до жорстокості рис його суворого обличчя. Потім, як цигарка нарешті добре розгорілась, він подивився Максимові у очі і, давлячись димом, стисло ривками, незграбно розповів, у чому ж суть, як Вася зламав собі шию. Прийшовши ось у це прокляте місто, Вася закрутився біля однієї панянки, а та панянка перед тим, Гуляла з німецькими офіцерами та ще ніби з есесівцями, ніби чи з гестапівцями. А тут до тієї панянки, перебігаючи Васі дорогу, почав упадати ще й наш такий офіцер. Ну так Вася його й поблагословив, аж тому й лягава душа його вилетіла. Це було ніби сп'яну, але Васю взяв смерш і пришив йому Шпіонаж і терор. І передав ось цим, розповівши це, тонкий замовк. Зітхав, чухав груди і мовчав, давлячись димом. Потім говорив про Сталінград, про дружбу їхню. Він говорив про Васю, і в його незграбних, вугластих, як бите каміння словах, у його незграбному голосі бриніли сльози. Зітхнувши ще раз, Васін друг нарешті знову поліз під стіл. Тієї ночі взагалі ніхто не спав, хоч формально спали всі. Наступний день теж прийшов тривожно, напружено, у якомусь чеканні. Нікого вже не викликали. Десь судять заочно, кинув хтось чутку. І вона не потребувала коментарів і не викликала дискусій. Привели ще трьох парашутистів. Вони раніше впали були в запілля, та й здалися німцям. А тепер Після благ німецького полону добровільно зголосилися у воєнкомат, щоб на фронт іти. а їх у тюрму. То були жваві, коротко підстрижені хлопці, три брати Копиленки. Та ось увечері відчинилися двері з сіней, і звідти розітнулася команда «Встать!» Усі встали. Вартовий біля дверей теж став на струнко, випинаючи груди, як німець. «Прибрати солому!» Прибрали, геть набік її всю. Всім перейти в глиб кімнати, до столу. перейшли. Після того до кімнати зайшло кілька поважних на вигляд великих начальників. А з на ними старшина та його білявий помічник. Начальство стовпилось біля маленького столика, що стояв біля дверей, поруч вартового. Розіклало якісь папери і тихо радилось, а помічник старшини. Тим часом втиснувся між в'язнів і проліз аж геть на покуть. Несподівано він опинився біля Максима, що сидів на лаві за столом із кількома в'язнями і дивився на все, що відбувалося. Помічник старшини теж сидів і дивився на все, що відбувалося, дивився на начальство, а тим часом узяв Максима нижком за лікоть і, не дивлячись на нього і не зводячи очей з начальства, тихо запитав. «Що передати дружині?» Голос його помітно тремтів. Максимове серце здригнуло так неприємно-неприємно і защеміло. «Дякую», – сказав Максим також, не дивлячись на помічника старшини. «Передай, що жив-здоров і все в порядку». Помічник старшини, все не відриваючи погляду від свого начальства, стиснув Максимові лікоть до болю з усієї сили. І встав, постояв, а потім непомітно тикнув Максимові щось у руку, щось маленьке, тверде і тепле, загорнуте у папір, і відступив. Помалу посунувся по юрбі і зник. Максим затис у руці маленький вогкий з горточок. То було кресало і кремінь, нагріті і зволожені пітною і гарячою рукою білявого помічника старшини – що зі своїми наївними сірими очима був серед того начальства явно не на своєму місці. «Увага!» – проголосив нарешті один з поміж начальства. «Кого будемо називати, тому відповідати ім'я й по-батькові, та відходити наліво».